Aprilie spulberat. Lista 5. Capitolul al 4. A doua zi după întoarcerea de la mănăstirea cu trei cruci, Stresi se așternu iar pe treabă pentru a clarifica misterul sosirii Doruntinei. Întocmii un din nou mai amănunțit decât primul, în care nu numai că se dădeau instrucțiuni asupra modului cum să fie reținuți toți suspecții, ci promitea și o recompensă celui ce ajuta la prinderea înșelătorului prin participarea directă sau prin denunț. Pe lângă asta, stresii îi porunci ajutorului său să afle cine lipsise din sat de la sfârșitul lui septembrie până la 11 octombrie și să se facă investigații secrete asupra fiecăruia dintre aceștia. Între timp stabili pe unul dintre oamenii săi care să se pregătească la iuțeală și să pornească la drum lung spre ținutul boemiei, unde să cerceteze la fața locului cum se petrecuse dispariția doruntinei din casa soțului ei. Omul încă nu pornise când de la cancelaria prințului sosi un al doilea ordin mai insistent decât primul, prin care se dispunea clarificarea cazului în cel mai scurt timp. Străsii pricepu imediat că arhiepiscopul intervenise pe lângă prinț, iar acesta, pe de altă parte, cunoscând lipsa de interes cu care funcționarii săi tratau dispozițiile bisericii, văzuse necesitatea unei noi luori de poziție din partea sa. În ordin se sublinia că raporturile politice încordate din ultima vreme, în special cele cu Bizanțul, cereau înțelepciune și dibăcie din partea tuturor subalternilor săi. Între timp, arhiepiscopul își prelungi șederea la mănăstirea cu trei cruci. Ce s fi fixat acolo, ca bătut în cuie, se întreba când și când stresii. Pândește cu siguranță bătrânul vulpoi. Stresi era tot mai nervos. Ajutorul său terminase de cercetat arhiva. Avea ochii umflați de atât citit și rămânea mereu pe gânduri. Ești rătăcit de tot," îi spunea Stresi ca să mai glumească puțin printre treburile zilnice. Cine știe ce surpriză ai de gând să ne faci, în loc să zâmbească, ajutorul îl privea cu niște ochi sâmbri care parcă spuneau, tu poate crezi că e glumă, dar eu am găsit ceva în arhiva aia care o să te lase cu gura căscată. Uneori, trăgându-se lângă fereastră și aruncându-și privirea peste întinderea câmpiei, ei, își spunea că poate întâmplarea aceea s-a petrecut cu totul altfel față de cum și-o imaginease el, iar macabra călătorie cu călărețul necunoscut n-a fost altceva decât fructul imaginației bolnave a doruntinei. La urma urmei călărețul nu fusese văzut de nimeni și chiar bătrâna mamă care a deschis poarta, unicul martor, deci n-a afirmat când așa ceva. O, Doamne, s-ar putea ca toate astea să nu fi fost, își spuse el. S-ar fi putut ca Doruntina să fie aflat cumva de nenorocirea ce i-a lovit familia și nebună de durere să fi pornit singură la drum. În situația în care se găsea, s-ar putea ca ea să fi peregrinat îndelung până acasă, luni întregi, poate ani, crezând apoi că drumul n-a durat decât o noapte. Altfel, n-ară cum se explica mulțimea de stele ce goneau pe cer. Pe urmă, unui om căruia zece zile de drum câte erau din Boemia, i s-ar fi părut a fi numai o noapte, s-ar fi putut ca și o sută de zile să-i pară la fel. Și, în general, din partea unui asemenea om, puteai să te aștepți la orice fantasmagonie. Stresii încercă să-și amintească chipul Doruntinei, cum îl văzuse ultima oară pentru a ghici pe el semnele boli mintale, dar nu reuși de fel. Închipuirea lui nu-l putea reconstitui. Se strădui atunci să-și alunge din cap ultimul raționament, pentru că simțea că aceasta îi fărămițează orice dorință de a mai continua cercetările. În curând își spuse, după întoarcerea din Boemia a trimisului, lucrurile se vor lămuri. Slujbasul său plecase spre ținuturile Boemiei în urmă doar cu o zi și jumătate, când stresif a anunțat că tocmai veniseră de acolo oameni din familia bărbatului Doruntinei. La început se zvonise că ar fi vorba chiar de acesta, după care imediat se aflase că erau doi veri primari ai săi. După ce repezii un curier pentru a-l întoarce dintr-un pe trimisul oficial în Bohemia, stresii alergă să-i vadă pe noi veniți ce trăseseră la hanul de la răspântie. Aceștia erau doi bărbați tineri să atât de mult unul cu altul, încât ai fi putut să iei drept gemeni, cu toate că nici vorbă de așa ceva. În momentul apariției lui Stresi erau încă vlăguiți de drumul lung și nu reușiseră să se spere sau să-și schimbe straele. Privirea lui se fixă încă de la început pe părul prăfuit al drumeților, dar atât de direct de ciudat încât unul dintre ei, zâmbi vinovat, își trecu mâna prin plete și spuse ceva într-o limbă complet necunoscută. Ce limbă vorbesc?" își întrebă Stresi ajutorul care ajunsese la Han puțin înaintea sa. Dracu știe, răspunse ajutorul, seamănă cu un soi de germană amestecată cu spaniolă. Am trimis pe cineva la mănăstirea veche să aducă pe vreunul dintre călugării care știu limbi străine. Cred că vor sosi cât de curând. Greu de tot m-am înțeles cu ei, cu puțină latinească pe care o știu, zise Hangiul, dar și ei o vorbesc de-ți vine soiul la goană. Poate că au nevoie să se spele și să-și vină în firenițeluși, îi spuse stresii hangiului. Zile să meargă sus dacă vor până vine tălmaciul. Hangiul traduse ca vai de lume în latinește cuvintele lui Stresi. Cei doi aprobară din cap și unul după altul urcară treptele ce scârțâiau de ei fi zis că stau să se fărâme. În timpul ăsta stresile le cerceta hainele pline de praf. Au mai spus ceva? Întrebă după ce se făcu liniște. Știu că Dorontina a murit? Au aflat pe drum, răspunse ajutorul despre moartea ei și a mai căsi, și câte ceva despre evenimente. Stresii început să pășească de colo colo prin salamare a Hanului. Ceilalți, ajutorul său, Hanjiul și un al treilea, îi urmăreau cu atenție mișcările, fără a îndrăzni să-l tulbure. Cam mult întârzie călugărul, zise Stresi, în două trei rânduri, deși nu sosise nici el. Celă de prea multă vreme. Călugărul de la mănăstirea veche a cam peste o jumătate de ceas. Stresi îl trimise imediat pe Hangiu să-i cheme pe cei doi care coborără unul după altul pe scara de lemn ce părea că scârsie din ce în ce mai tare. Scuturată de cea mai mare parte a prafului, părul lor părea deschis de tot la culoare. Spuneți-le că eu sunt capitanul Stresi, zise adresându-se călugărului responsabil cu păstrarea ordinei peste ținutul din jur. Presupun că au venit pentru a afla ce s-a întâmplat cu Doruntina, nu? lugărul le vorbi străinilor, dar aceștia se priviră unul pe altul, nepricepând nimic. În ce limbă le vorbești?" întrebă Stresi. O să încerc alta," zise lugărul, fără a răspunde la întrebarea lui stresii. Spuse iar ceva... Ce-i făcu pe cei doi străini să se privească având întipărită pe chip suferința celui care pricepe foarte puțin din ceea ce-i zici? Între timp, unul dintre ei zise câteva vorbe și de asta dată furândul l călugărului să-și schimonosească obrazul a neputință. Toate acestea continuară o vreme de o parte și de alta până ce călugărul pronunță în fine câteva fraze lungi care îi făcură pe cei doi străini să se dea, să dea din cap bucuroși. Am găsit o slavă domnului, răsecă lugărul. Vorbesc cu o germană amestecată cu slavonă. Cred că o să ne înțelegem. Stresii începu să le vorbească. Ați venit chiar la timp, spuse. Cred că ați auzit ce i s-a întâmplat nevestei vorului vostru, Doruntinei. Soarta ei ne-a întristat pe toți. Chipurile străinilor se mohoră răpedată. Tocmai trimisesem un om spre ținuturile boemiei să afle adevărul în legătură cu venirea ei încoace, când ni s-a anunțat sosirea voastră, continuă stresii. Cred că vom putea afla ceva de la voi, după cum și voi veți putea afla ceva de la noi. Presupun că aflarea adevărului ne interesează în egală măsură pe toți. Cei doi dă dură din cap însemn că așa era. Când am plecat nu știam nimic, spuse unul dintre ei. Știam doar că soția vărului nostru, Doruntina, a plecat pe nepusă masă în condiții neclare cu fratele ei, Constantin. O multă cu așteptând ca monahalul să traducă, celălalt îl privea țintă cu ochii săi i azuri. Pe drum continuă primul, cu mult mai înainte de a ne apropia, am aflat că soția vărului nostru a ajunsese într-adevăr acasă, dar că fratele său Constantin, cu care spusa ei... A plecat, de trei ani nu mai era în viață. Da, zise Stresi, așa e. Tot pe drum am aflat și de moartea ei și a bătrânei doamne, ceea ce ne-a întristat mult. Străinul își lăsă ochii în jos. Se scurse un moment de liniște în timpul căruia stresile le să plece hangiului și celor trei curioși ce se apropiaseră de grup. Ai vreo o daie mai ferită pe aici? îi strigă stresii hangiului. Da, domnule capitan," răspunse omul, aici dos e un loc liniștit. Veniți cu mine." Intrarea unul după altul într-o săliță și stresii îi invită să se așeze pe scăunelele de lemn sculptate. Când am pornit, aveam un singur scop, urmă străinul, să clarificăm problema plecării ei, adică pe de o parte să adeverim că ea a ajuns într-adevăr acasă, iar pe de alta să aflăm motivul acestei plecări și dacă se gândea sau nu să se mai întoarcă, precum și alte chestiuni subînțelese în asemenea istorii. În vreme ce călugărul traducea, străinul îl privea țintă pe stresii vrând parcă să-și dea seama dacă sensul cuvintelor sale ajungea pe de-antregul la el. Pentru că o plecare ca aceasta, vă dați seama, prilejuiește tot felul de... Desigur, spuse stresii, vă înțeleg perfect. Dar acum s-a evit cu totul altceva, continuă omul, și anume fratele mort. Bărbatul Dorontinei, vărul nostru, nu știe nimic despre asta și vă dați seama că apare un nou semn de întrebare. Dacă fratele ei e mortă de trei ani, atunci cine a adus-o? Tocmai zise Stresi. Întrebarea asta mi-am pus-o de câteva zile încoace, nu numai eu, ci și mulți alții. Stresi deschise gura pentru a-și urma vorba, dar își pierdu șirul gândurilor. Revăzu în minte fulgerător, cine știe prin ce asociație de idei, oasele calului chiar în mijlocul câmpului apărute acolo colocat dintr-un visurâs. Cine l-a văzut pe călăreț? Întrebă. Unde? Ce călăreț? Întrebă aproape într-un glas cei doi străini pe cel de că spre care s-a crezut că-i fratele ei. A, da. ceva mai departe erau câteva femei. Ele au spus că au văzut un călăreț lângă poarta vărului nostru și pe Dorontina, care se grăbea să încalece pe calul acestuia. Apoi mai e și biletul ei. Exact, făcus trezi. Ea mi-a vorbit și despre bilet. L-ați văzut? Îl avem la noi, vorbi celălalt străin, cel care până atunci tăcuse. Cum? Aveți biletul? Stresi nu-și crezu urechilor, dar în vremea aceasta străinul scotoci prin tolba de piere din care scoase într-adevăr un bilet. Stresi se aplecă să-l vadă. Scrisul ei, făcut din spatele său ajutorul, îl cunosc foarte bine. Stresi se uită peste literele mari scrise parcă de o mână neexersată. Cuvintele erau într-o limbă străină. Unul dintre ele, ultimul, fusese șters. Ce scrie?" întrebă stresii apropiind biletul de ochi. Printre cuvinte se înțelegea doar numele fratelui scris altfel decât în albaneză. Constantin." Cum se traduce?" întrebă iar stresii. Plec cu fratele meu Constantin," citică lugărul. Și cuvântul șters înseamnă dacă." Deci plec cu fratele meu Constantin dacă," repetă stresii. ce cu acest dacă și de ce să-l fi șters?" Aici să se ascundă adevărul, se întrebă imediat stresii. O ultimă încercare de a mărturisi ceva și apoi pe moment să se fi răzgândit. Poate că i-a fost greu să explice într-o limbă străină ce avea de explicat mai jos, spuse că lugărul, fără a-și lua privirea de pe text. Și cuvintele celelalte sunt pline de greșeli. Tăceau cu toții. Gândul lui stresii se fixase asupra unui singur lucru. Avea în fața ochilor o mărturie certă. Din mulțimea de fapte aparent încălcite, apăruse în cele din urmă un obiect concret. Biletul scris de mâna ei. Apoi călărețul fusese văzut de femei, deși și el fusese real. Când s-a petrecut asta? întrebă el. Vă amintiți? Pe 29 septembrie, răspunse unul dintre străini. Iată deci că s-a clarificat și perioada. O noapte lungă cu pâlcuri de stele ce alergau înapoi, așa spusese Doruntina, când de fapt fusese vorba de o călătorie de 12 sau mai exact 13 zile. Stresii se simțea uluit, dar era o uluială ciudată. Adevărurile reale, tangibile pe care le aflase, biletul Doruntinei, călărețul cu care plecase la drum, și răstimpul de 13 zile, că ținuse călătoria, în loc să-i dea un sentiment de siguranță, îi pricinuiau doar o neliniște imensă. Pe semne că vecinătatea lor cu irealul îi sporea nehotărârea în loc să o diminueze. Străiesii nu știa ce să mai spună. Vreți să mergeți la cimitir? întrebă în cele din urmă. Firește, firește, răspunseră în cor străinii. Pornirea toți câți erau pe jos într-acolo. De la ferestre și de pe verandele caselor zeci de ochii urmăreau îndreptându-se către biserică. Paznicul cimitirului deschisese din vreme poarta de fier. Primul intră stresi pe talpile cismelor hălci mari de noroi. Străinii priveau curioși șirurile de morminte. Iată unde se află frații ei, zise stresii oprindu-se dinaintea celor nouă morminte din piatră neagră. Iar aici sunt doamna, mamă și Doruntina, urmă arătându-le două grămezi de pământ fiecare cu câte o cruce de lemn provizorie la cap. Străinii rămaseră o bucată de vreme nemișcați, cu frunțile plecate. Părul lor avea acum culoarea picăturilor de ceară de pe marginea icoanelor. Aici Constantin. Vocea lui Stresi părea venită de departe. lespedea de deasupra mormântului, deplasată puțin spre dreapta, nu fusese încă pusă la loc. Privirea ajutorului se fixă un moment pe figura lui Stresi, dar chipul acestuia lăsă să se înțeleagă că nu e nevoie să se pomenească despre deplasarea pietrei de pe mormânt. Pasnicul cimitirului ce însoțea grupul înțelese și el. Asta e făcut Stresi când ieșirea iar la drum. Din toată familia n-a mai rămas decât o grămadă de pământ. Foarte trist, zise unul dintre străini. Sosirea Dorontinei ne-a tulburat pe toți, continuă stresii. Poate mai mult decât plecarea ei, pe voi. O bucată de drum discutară din nou despre călătoria misterioasă a tinerei femei. O asemenea plecare, spuseră ei, este oricum nejustificată. Acolo se plictisea, întrebă stresii. Vreau să știu dacă suferea după ai săi. Desigur, răspunse unul dintre străini. Și apoi la început nu înțelegea limba, ceea ce i-a accentuat sentimentul singurătății. Se plângea deseori de asta? Da, mai ales în ultimul timp. Era o singurătate. Ah, mai ales în ultimul timp, repetă stresii. Da, în ultimul timp, tângea continuu în special pentru că de acasă nu-i venea nimeni. Tând murmură stresii, o fi vrut să vină singură firește." Da, în câteva rânduri." Vărul meu, bărbatul ei, a spus, Dacă nu vine vreunul dintre ai tăi să te vadă până la primăvară, o să te duc eu însumi acolo." Așa?" Da, adevărul e că mai ea, ci noi cu toții, începuserăm să bănuim că aici s-a petrecut ceva." Și probabil că ea n-a vrut să mai aștepte până la primăvară," zise Stresi. Da." Când a aflat-o de plecarea ei, soțul, desigur, a... Străinii se priviră unul pe altul. Bineînțeles, totul părea extrem de ciudat. A venit frate său să o ia. Bun, dar de ce n-a intrat, chiar și pentru câteva clipe în casă? De ce așa pe grabă fără să vadă pe nimeni? E adevărat, între Constantin și vorul nostru a avusese loc un incident, dar cu multă vreme în urmă și... Ce incident? Îl întrerupse stresi. În noaptea nunții îi răspunse ajutorul aproape în șoaptă. Bătrâna doamnă pomenește de el în scrisori. Așadar, indiferent de asta urma străinul, purtarea fratelui a fost oarecum inexplicabilă dacă el a fost, într-adevăr, frate său. Iertați-mă, spuse Stresi, dar vreau să vă întreb dacă soțul s-a întoit că ar fi fost vorba de Constantin. Ei se priviră din nou unul pe altul. Da, cum să zic? Sigur că s-a îndoit și se înțelege că dacă nu a fost fratele, atunci a fost altcineva. Orice e posibil, deși nimeni nu s-a gândit la asta. Se împăcau de minune. E adevărat. Ea suferea pentru faptul că era străină, nu știa limba și mai ales deoarece îi era dor de ai săi, dar orice ar fi fost, se iubeau. Deși a plecat cum a plecat, îl întrerupse celălalt. Da. Ca să vorbim deschis, plecarea ei a dat naștere la bănuiel. Pentru asta ne-am pornit și noi la drum la rugămintea vărului nostru, bărbatul ei, ca să clarificăm lucrurile. Dar iată că aici am găsit o încurcătură și mai mare. O încurcătură, făcut stresi. e într-o anumită măsură adevărat, deși trebuie spus că Doruntina a ajuns într-adevăr acasă la ai săi. Pronunțase cuvintele acestea tărăgănaz, ca și când i-ar fi fost greu să vorbească, în vreme ce în sa se întrebă. De ce o mai apelincă? Adevărat e, zise unul dintre străini. cum pe de o parte, ne-am liniștit. Doruntina a ajuns fără îndoială acasă la ei, dar trebuie să admitem că s-a evit o nouă îndoială. Fratele cu care chipurile ar fi făcut tot drumul acesta e mort de mult. Atunci se pune întrebarea. Cine a adus-o? Pentru că cineva a adus, nu, călărețul a fost văzut de câteva femei. Așadar, de ce să fi mințit? Stresi privi în jos gânditor. Băltoacele de pe drum erau pline cu frunze moarte. Să le spună că toate aceste întrebări el și le pusese deja și îi se păru inutil și la fel de inutil îi se păru să le vorbească despre bănuierile lui legate de cel ce, dăduse, ce se dăduse drept Constantin. Mai mult ca oricând acum se îndoia de ele. Nu știu ce să spun, zise și ridică din nume. Se simțea obosit. Nici noi nu știm ce să spunem, consimți unul dintre străini, cel care vorbise mai puțin. Toate astea sunt atât de triste. Vom pleca chiar mâine. Nu mai avem ce face pe aici. Stresită cu. Adevărul e că n-au ce să mai facă pe aici, își zise cu amărăciune. Străinii plecare a doua zi. Străzii simții cum parcă nu așteptase decât asta ca să se apuce în liniște, poate pentru ultima oară de rezolvarea cazului Doruntinei. Acum era clar că trimiterea celor doi veri cu sarcina de a verifica adevărul vorbelor Doruntinei din bilet demonstra că soțul ei se gândise în primul rând la adulter. Și poate că avusese dreptate. Poate că povestea a fost mult mai simplă decât și-ar fi putut închipui, așa cum se întâmplă adesea cu evenimentele, ce fiind de fapt teribil de banale pentru a-și ascunde insignifianța, își încurcă mințile. Stressi credea că în fine va descălci misterul. Până atunci admisese mereu existența înșelătorului, dar se pare că a fost tocmai pe dos. Nimeni nu înșelase pe Doruntina și, din potrivă, ea își mințise în primul rând soțul, apoi mama și pe toți ceilalți. ne luat luat mințile la toți, o stresi supărat și trist. Bănuia la că Doruntina mințise ivea când și când, dar dispărea iute, acoperită de negura ce învăluia întâmplarea. Lucru admisibil pentru o istorie cu atâtea neclarități. Ajungea ca stresii să-și amintească de îndoiala sa veche, cum că poate atât călărețul cât și călătoria nici nu existaseră și că Doruntina plecase spre casă de luni sau poate de ani de zile, ajungea deci să-și amintească de bănuia la referitoare la boala ei mentală, pentru ca orice raționament să fie pus sub semnul întrebării. Soția străinilor din Bohemia pusese însă capăt acestor îndoieli. Exista un bilet pe care îl văzuse cu ochii lui, în care scria despre plecarea ei cu cineva. călăretul fusese sezărit de câteva femei și mai ales toate acestea purtau dată, 29 septembrie. Acum n-ai de ales, își spuse Stresi, nu fără părere de rău. Satisfacția pe care o simțea în fața deslegării enigmei era searbără. Îndrăgostit poate de mister, ar fi vrut ca misterul să fie veșnic și apoi se simțea înșelat. Deci toate acestea, lăsând la o parte de corul funebru, n-au fost altceva decât o aventură de dragoste. Esența poveștii asta era. Celelalte n-au constituit decât elemente de mâna a doua. Avusese dreptate nevast nevastă sa, care încă de la început văzuse lucrurile astfel. Femeile au uneori un simț special pentru asemenea situații. Da, da, repetă Stresi în sineasa, vrând parcă să-și întipărească mai bine în minte ultimul gând. O călătorie cu iubitul chiar dacă dragostea se însoțise cu moartea. Dar poate că tocmai aceasta dădea culoare întregii aventuri. Ce n-aș să fac din nou drumul acela, Spuse ea. Desigur, făcu Stresi. Desigur, Doruntina. Nu muia se simțea încă puțin ostenit. Creierul său, la început ezitând, apoi din ce în ce mai stăruitor, își puse în funcțiune mecanismul ce recompunea evenimentele, când și când gândul izbura la cei doi străini care goneau acum spre centrul Europei și care cu siguranță frământau în minte totul. Era cât se poate declar că între ei discutau mult mai deschis decât aici, își aminteau amănunte observate de ei sau povestite de alții, dovedind pornirea femeii străine a Doruntinei de a-și înșela bărbatul. Încetul cu încetul stresii reconstituia întâmplările. La puțină vreme după căsătorie, Doruntina înțelege că nu-și mai iubește soțul. E tristă, regretă măritișul. Durerea îi sporește din necunoașterea limbii, din singurătate și mai ales din dorul după ai săi. Își amintește de polemicile lor îndelungate legate de căsătoria ei, de îndoieli de păreri pro și contra, și toate acestea îi înzecesc aleanul. Pe de altă parte, niciunul dintre frați nu vine să o vadă, nici chiar Constantin care jurase. Uneori se îngrijorează la gândul că s-a întâmplat vreo nenorocire dar îl alungă spunându-și că are nu unul sau doi, ci nouă frați și toți în floarea vârstei. Crede mai degrabă că au uitat-o și au măritat singura soră departe peste șapte țări și șapte mări, iar acum o lasă în plata domnului. Amărăciunea ei sporește cu fiecare zi, făcându-o să-și urească soțul. I se pare că el este cauza tuturor relelor că a venit de la capătul lumii pentru a-i strica rostul. Supărarea permanentă, lipsa bucuriilor, îi stârnește dorința de răzbunare. Las să lasă plece, dar unde? Este singură de tot în mijlocul unui continent străin, o femeie de 23 de ani. În aceste condiții se înțelege că singura consolare ar fi o poveste de dragoste. Poate că începe fără a-și da seama acum pentru a-și umple singurătatea. Îi se dă primului care iese în cale. Acesta ar putea fi un drumeț. Nu se leagă acum speranțele ei de drum? Fără asta prea mult pe gânduri, hotărăște să plece cu el. Vrea la început să fugă fără a anunța pe nimeni, apoi în ultima clipă, poate din părere de rău pentru soț, poate din bună cuvință, fusese crescută într-o familie în care manierele alese erau la mare preț, decide să lase un bilet. Și aici s-ar fi putut să aibă îndoieri, să-i declare soțului adevărul sau nu. Poate că de milă mai mult pentru a nu-i răni mândria decât din alte motive, îi scrie că pleacă cu frate său Constantin, ceea ce e și verosimil datorită jurământului de credință prin care Constantin promisese că o va aduce acasă la bine sau la rău jurământ cunoscut de toți, inclusiv de bărbate sau. Și astfel, fără a se gândi prea mult, la urmări, fuge cu iubitul. Și-au făcut sau nu planuri de căsătorie, n-are importanță. Speră că mai târziu va putea veni acasă cu el să le explice fraților și mai cum stau lucrurile, să le povestească despre durerea ei, despre singurătatea ei, o astfel de singurătate, și poate că aceștia, auzind-o, ar putea o ierta iar ea ar putea trăi în final cu bărbatul acela pe lângă ai săi, fără să mai plece niciodată, niciodată. Toate acestea i le gândește tulbure. În momentul acesta sedusă de fericirea clipei, nu vrea să-și bată capul cu planuri de viitor. E timp, om trăi și om vedea. Și împreună cu iubitul trec din han în han și a vândut cu siguranță bijuteriile, amețiți de dragoste. Fericirea e însă trecătoare. Într-un astfel de han, ea află ce ușor iese să fi noutăți prin hanuri în lungile nopții de toamnă. Deci, într-unul din hanuri află despre necazul abătut peste familia ei. Poate că îi se vorbește și despre proporțiile nenorocirii, poate că nu sau poate că își imaginează și singură cum s-a întâmplat după ce află întreagă despre o știrea străină molipsită de ciumă care înjumătățise populația arberului. Atunci își iese din minți căința, groaza, jalea, pierderea conștiinței, anulându-i spiritul de discernământ. Își roagă iubitul să o ducă imediat acasă și el acceptă. Ea, deci, Doruntina, este cea care l-a adus pe călărețul necunoscut cu sine, găsind cu greu drumul stat după stat și principat după principat și nu el pe ea.